Allahumma rahmani Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa anasstaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina مَيَّةَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَلَا يُضِلُّ مَنْ أَرَادَ الشَّهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّا اللَّهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْتَبِعَهُمْ بِإِحْسَادٍ لَا يُمِدِينَ صَلَامًا تَصْلِيمًا كَثِيرًا أَمْفَعَنَ إِخْوَتِ عَازِنِ وَعَازِمٍ مَالَ اللهِ. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sharaf Nawawi Islam yang ditulis oleh Profesor Sheikh Hutho Sayyid Hussain, Taala. Kita masih masuk pada halaman ke 68, masih berada pada halaman ke 68 pada ucapan beliau: "Kala Habibullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahi nafilin labudda an nubayinat tausul al jaisa wa tausul al mannu'a." Dan di saat itu mesti kita menerangkan apa itu tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang terlarang. Batawasul yang tasimu ilah kismay. Maka tawasul itu terbagi menjadi dua bagian. Tawasulun jais wa tawassulun mamnu' tawassul yang dibolehkan dan tawassul yang terlarang pada yang pertama at tawassul jaiz wa wa yang pertama adalah tawassul yang dibolehkan dan ini ada beberapa macam Al-awal At-tawasulu Allah Bi asma'ihi wa sifatih Subhanahu wa ta'ala Iaitu bertawasul kepada Allah Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya Subhanahu wa ta'ala Kala ta'ala Allah ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walillahil asma'ul husna Fada'uhu biha Allah nyatakan walillahil asma'ul husna Dan bagi Allah Ada nama-nama yang baik wad'uhu biha maka bertolah dengan menyebut nama-nama tersebut. Wadzurul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang atau menyimpangkan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan Dibalas Atas apa yang dahulu mereka perbuat Nah Dikatakan oleh Syekh Habibullah S.A.W Fad'uhu biha'ai Tawassalu ilallahi biha Berdo'alah Kepada Allah dengan nama tersebut maksudnya adalah bertawasulah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama-Nya. Fatqulu ya Rahman ya ya Rahman irhamni ya Ghafur. Ighfirli. Sehingga engkau boleh mengatakan wahai Rahman yang Maha Pengasih kasihilah aku. Wahai pengampun ampunilah aku ya karim akrimni wa aatini wahai yang maha dermawan akrimni muliakanlah aku wahai yang maha mulia muliakanlah aku wa aatini dan berikan aku atau juga kita menyebutnya Ya Rani, Al Wahai yang maha kaya, kayakanlah aku, Wahai jadah. Dan demikian terus, terusin. Tawassul ilahi bi asmahi. Ini kita boleh dibolehkan bertawassul dengan menyebut nama-namanya. Kama tawassal ayub alisalam. Sebagaimana yang dikatakan Atau yang dilakukan Oleh Nabi Ayub AS, Ketika bertawasul Disebutkan dalam surah Anbiya Ayat 83 Sungguh aku Ditimpa Kemalangan Wa anta arhamur rahimin Sedangkan engkau ya Allah Arhamurrahimin Yang ma' pengasih dari Yang mengasih Tawasala ilallah Bi annahu arhamurrahimin Maka di dalam ayat ini Nabi Allah Ayub Bertawasal kepada Allah Dengan menyebutkan bahawa Sayang Allah adalah arhamurrahimin Fasta jaballahu lahu Maka Allah pun mengabulkan Doa Nabi Ayub Alayhi salatu wassalam Nah Ini menunjukkan bahasanya Di antara bentuk-bentuk tawasul Yang dibolehkan adalah bertawasul Dengan menyebut Nama-nama Allah Al-Husna Al-Husna Al-Husna Al-Husna al fi Al-Husna Al-Husna Demikian juga Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam pernah bertawasul di perut seekor ikan fi di dalam kegelapan yakni ghulumatul bahri wa dhulumatul lail di dalam kegelapan lautan dan kegelapan malam wa dhulumat kegelapannya perut Ikan besar tersebut Maka dikatakan Di dalam surah Anbiya ayat 87-88 Kata Allah Fanada fil thulumati Maka Yunus pun Menyeru Memanggil Allah Tabaraka wa Ta'ala Fidhulumat di dalam kegelapan Allah ilaha illa Anta tidak ada sesama yang hak kecuali engkau Ya Allah Subhanak Engkau Maha Suci. Inni kuntu minadzalimin Sungguh aku Termasuk dari orang-orang yang Dhalim Fasta jabna lahu Maka kami pun mengabulkan Permohonan Yunus alaih salatu wassalam Lihat Berarti ini menunjukkan Dipolehkan jadi yang dimaukan oleh orang-orang yang membolehkan tawasul Harusnya kepada ini yaitu kepada tawasul Kepada asma Allah Nah Bukan tawasul kepada asma Ghairillah Nih, ya. Bukan Bertawasulnya kepada nama-nama Dari selain nama-nama Allah Tabaraka wa ta'ala Sehingga di sini kata Syekh salih wa ta'ala Fatawassalaki ilallah bitauhid Maka Nabi Yunus alaihi salatu kepada Allah dengan menyebutkan keesaan Allah, ke tauhidan Allah. Dikatakan "An la ilaha illa anta subhanaka" Lihat. Nabi Allah Yusuf, Yunus alaihi Bertawasul kepada Allah dengan tawhidnya Dengan keesaan Allah Tabaraka wa ta'ala La ilaha illa ant Watawasala ilallahi Bitasbihihi Juga bertawasul kepada Allah dengan Kesucian Allah Subhanaka Masuci engkau ya Allah Aitan zihuhu Ini yani kesucian Allah Tabaraka wa ta'ala wa tawassala ila Allah bi'tirafihi bi Demikian juga Nabi Allah Yunus bertawassul kepada Allah bi'tirafihi bi dzambi dengan jalan mengakui dosa yang telah dia perbuat Inni kuntu zalimin Sungguh aku termasuk dari orang, -orang yang berbuat zalim dia sadar bahwasanya segala Kejelekan, keburukan Itu bersumber dari dosa-dosanya Nah Sehingga apa? Beliau pun menyatakan Ini kuntu minad dalimi Sungguh aku termasuk dari orang-orang yang ber, berbuat dalim Fasta Maka Allah pun kabulkan doa Nabi Yunus AS Karena beliau bertawasul dengan tiga hal Dengan Tawahidullah Dengan Asma Allah Ini tasbih Kemudian yang ketiga Dengan i'tiraf bidam Mengakui perbuatan dosanya Ini bentuk tawasul yang pertama Sehingga boleh bagi kita untuk bertawasul Dengan menyebut nama-nama Allah Bahkan sebagian ulama mengatakan Bahawa di antara adab-adab dalam berdoa Hendaknya kita Memanjatkan asma Allah Seperti yang sebutkan oleh Syekh tadi Ya Rahman Irhamni Ya Ghafur ighfirli. Nah Demikian Dan satu saya Yang kedua Kadalikat tawasul bidu'ai al ahya Ja'izud Demikian juga bertawasul Dengan doanya orang-orang salih Yang masih hidup Ingat doanya orang-orang saleh yang masih hidup. Adapun orang-orang saleh yang sudah mati, ingkatat amaluh. Kanta ingkatag amaluh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Anas riwayat Muslim, ida mata ibnu Adam ingkatag amaluhu. Apabila anak Adam itu telah mati, maka terputuslah amalannya aktivitasnya ibadahnya karena doa adalah ibadah ya ketika kita meminta untuk didoakan oleh orang-orang saleh berarti orang saleh itu berbuat melakukan ibadah dan ibadah terputus dari orang yang mati ya tidak ada lagi ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mati adapun yang masih ada adalah amalan jariahnya. Nah. Taib. Maka kata Syekh kami tawassala Umar radhiyallahu bil Abbas radhiyallahu watalab minhu doa sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Al Abbas paman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa radiyallahu alaihi wasallam Anil Abbas Dimana Umar ibn Khattab Talabah minhu doa Meminta dari Al-Abbas Doa Artinya meminta untuk didoakan Ya, begitu Wa kama tawassalam muawiyah Sebagaimana muawiyah juga bertawasul Bidu'a yazid Al-Jurashi Muawiyah bertawassul dengan doanya Yazid Al-Jurashi. Wa li qala al-fuqaha fi kitab al-istisqa. Oleh karenanya kalau kita buka kitab apa kitab shalat pada bab shalatul istisqa, fuqaha akan menerangkan fuqaha akan menjelaskan, mengatakan wayus tahab butawasulu bissalihin. Di dalam kitab salat al istisqa, salat meminta hujan, diturunkannya hujan, maka fukaha akan mengatakan yustahab atau wasulu bissalihin. Dianjurkan ketika kita melakukan salat istisqa. Untuk kita bertawassul kepada orang-orang yang salih. Maksudnya, bertawassul kepada orang-orang yang salih. Di sini, yakni kata Syekh, Bidu'ai salihin. Dengan doanya orang-orang salih. Maksudnya demikian. Ya, Kama fa'ala Umar radil anhu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radil anhu. Atau tentang kisahnya al arad seorang Arab Badui sendiri, ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, tiba-tiba datang dia mengatakan, Ya Rasulullah, halak amwal, wang kata ati turuk, Wah Rasulullah, harta-harta kami rusak binasa, jalan-jalan terputus. Ya. Karena Lembah-lembah, wadi-wadi Semuanya dipenuhi dengan air Dan bahkan masuk ke perkampungan Hujan begitu lebat Nah, apa eh, dikarenakan kekeringan Dikarenakan kekeringan Iya. Maka kata hmm. Arabi ini Fasqina Maka mintakanlah Agar diturunkan hujan untuk kami Fada'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fAashara biyaday, ini faraf ayaday, maka Rasulullah Sallam pun berdoa dengan mengangkat kedua tangannya Hatta sok kata sampai selendangnya pun terjatuh, Rasulullah Sallam mengatakan Allahumma agisna Allahumma agisna, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan, turunkan kepada kami hujan, maka Awan di langit pun Mulai gelap Dan menutupi Dan menggelapkan Keadaan masjid Karena masjid Nabi di saat itu Tidak ada atapnya ya, Tidak seperti kondisi sekarang Masjid Nabawi Maka Turunlah hujan Ba'anzal Ma, Turunlah hujan Sampai membasahi Jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Menunjukkan hujan itu Betul-betul turun Dan lebat Sehingga membasahi jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Dikatakan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini Hujan terus Sekira satu pekan lamanya Maka Jumat berikutnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkutbah juga Datang lagi arabi yang sama atau Arab yang lainnya Kemudian mengatakan kepada Rasulullah s.a.w Ya Rasulullah Halakatil amwal Wankau ta'atit turuk Ya Rasulullah s.a.w Harta-harta kami sudah binasa Hancur, rusak Dan jalan-jalan putus Karena semuanya tergenang oleh air Sebelumnya kekeringan Setelah dimintakan hujan Kebanjiran Maka Rasulullah s.a.w pun Berdoa Agar dihentikannya Hujan Nah, Maka tawasul seperti ini Adalah tawasul yang dibolehkan Yang dibenarkan Kama ya. fa'ala Umar Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Sepeninggal Rasulullah SAW Umar meminta didoakan Oleh Al-Abbas Radhi'la'an Wa leysal maqsudu At-tawasulu bihaqqihim wa zawatihim wa tetapi yang dimaksudkan di sini bukan berarti Umar itu bertawassul dengan haknya mereka para sahabat bukan bertawassul dengan zatnya mereka bukan bertawassul dengan dengan jahnya mereka kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah tabaraka wa taala bukan Baik Fatawassul bil jahi aw tawassul bil bi haqqi syakhsi aw tawassul bi makanati okay. syakhsi indallah hadzakulhu tawassulun mubtajiun wa muharramun Adapun bertawassul dengan jahnya seseorang dengan kehormatan seseorang Bertawasul dengan haknya seseorang dimana di sini Al Abbas adalah min Ali binti Rasulullah SAW. Wahakuu ayuhtaran. Al Abbas adalah paman Rasulullah SAW. Termasuk dari Ahlul baidh Rasulullah SAW yang haknya adalah dimuliakan. Nah, dimuliakan dan diutamakan. Sehingga apa? Ketika kita meminta doa. Minta doa kepada apa? Minta didoakan. Maka minta didoakan kepada mereka lebih utama. Karena mereka al-bayt Rasulullah SAW. Nah, tetapi tawassul dengan jah seperti ini tidak dibenarkan. Bertawassul dengan hak mereka seperti ini tidak dibenarkan. Dan bertawassul dengan makanan syeksi indah Allah. Kedudukan seseorang di sisi Allah apakah dia dikenal sebagai wali sebagai apa, yang lain-lainnya ya maka ini tidak dibenarkan kuluhu tawassulun mubtadi'un wa muharramun semuanya adalah tawassul yang mubtadi' yang dibidahan, dibidahkan oleh para ulama dan diharamkan wa huwa wasilah min wasail syirik karena ini adalah sebuah sarana menuju kepada kesyirikan Nah, yang pada akhirnya apa? Para awlia ini menjual darah darah mereka, ya, teteskan di botol dikasih air, diminum. Siapa yang meminumnya maka dia harum alihi, alihinna niran, ya, haram atas dia neraka untuk menyentuhnya. Nah, maka yang demikian tidak benarkan sama sekali. Sanian yang kedua. At-tawasul mamnu Bagian yang kedua adalah Tawasul yang terlarang Wahua tawasulu ilallahi bijahi syafsi Yaitu Bertawasul kepada Allah Tetapi melalui Kemuliaan kehormatan seseorang Ya yeah. Bijahi muhammadin Ya yeah. Misalkan Wabijahi fulanu alan maka tidak boleh. Ya, nah, sebagaimana ucapan mereka ya akram al khulqi man aludu bi siwaka indahululi apa mascaib atau yang lain-lainnya. Ya, dari lafadz-lafadznya atau burdah dan yang lain-lainnya. Ia, ya. maka ini muharram haram. Kenapa? Karena dia mengatakan di awal ya man akram al khulqi Wahai orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Siapa makhluk paling mulia? Rasulullah SAW. Iya. Man alur siwada. Siapa lagi orang yang bisa aku berlindung kepada selainmu? Lihat, ini tawasulnya mereka. Iya. Tapi endahululil hawadisi. Ketika apa ingin membebaskan diri dari berbagai macam Belenggu, lihat tidak dibenarkan dengan demikian. Kait, al-bihak di syaksi al atau dengan haknya seseorang atas Allah Taala. Al-bidhati syak atau dengan zatnya seseorang, iya, dengan zatnya seseorang. Ketika seseorang membaca Sahih Bukhari. Kemudian didapatkan di sana ada Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mendapati di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di salah satu kamarnya maka ibunda Anas ini mengambil satu buah botol kemudian memasukkan keringat Rasulullah SAW ke dalam botol tersebut. Terbangunlah, terbangunlah Rasulullah SAW. Apa yang sedang engkau perbuat? Wai, ibunda Anas. Kata ibunda Anas ini, Wai Rasulullah, sesungguhnya keringat engkau ini akan kami jadikan sebagai sarana untuk kami. Mengambil berkah dengannya Hadis ini sahih Kisah ini sahih Dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW Tindakan Ummu Anas ini Tetapi kata para ulama Ummu Anas ini Tidak pernah melakukan hal itu Kepada selain Rasulullah SAW Seperti dengan beliau Padahal banyak dari para sahabat yang di kala itu menjadi awliya Allah. iya, Para wali Allah tabaraka wa ta'ala. Para sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang yang mulia bahkan afdalun nas Ba'da nabihi. Ba'da nabihim Abu Bakrin. Wa Umar wa Uthman wa Ali. Radiyallah anhum ajma'in. Tetapi Ummu Anas tidak pernah melakukan hal itu seperti yang beliau lakukan kepada Rasulullah SAW. Maka para ulama mengatakan ini adalah kekhususan kepada Rasulullah SAW yang tidak boleh diberikan kepada selain Rasulullah SAW. Sekalipun dengan kerabatnya. Sekalipun dengan keluarganya. Tidak dibenarkan. Karena tidak pernah ada setelah itu seperti yang dilakukan oleh ummu Anas radhialanha baik maka ikhwatiazana wasakumullah kata syekh Saleh Fauzan Habibullah taala hada tawassulun mamnu yang seperti ini adalah tawasul yang mamnu yang terlarang wa huwa syirik dan ini merupakan wasilah sarana yang akan menghantarkan kita kepada perbuatan kesyirikan fayajibut tafriq bainat tawassulil jaiz wal mamnu maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita harus kita wajib harus bisa membedakan antara tawassul yang dibolehkan dengan tawassul yang tidak dibolehkan ya Kenapa? Karena ahlus sunnati wal jama'ati Adalah orang yang berpegang dengan sunnah rasul Dan menjauhkan diri dari kebidahan. Ahlus sunnah wal jama'ah adalah orang yang berpegang teguh dengan tauhid Dan menjauhkan diri dari syirik Ahlus sunnah Adalah orang-orang yang memuliakan Rasulullah dan para sahabatnya dan ahlul baik Rasulullah Tetapi tidak bersikap berlebihan melampaui kadar batas semestinya. Nah, demikian. Fa qad zakara Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi kitab tawasul wal Wasilah. Kitab yang kecil tipis tapi masyaallah di dalamnya penuh dengan fawaid wal qawaid. Penuh dengan kaidah-kaidah dan faidah-faidah. Nah. Kata Syekhul Islam Anahu bisababil lubsi Wal khalati Baina anwa'i tawassul Sesungguhnya Disebabkan Terjadinya iltibas, Kerancuan Wal khalat Percampuran Baina anwa'i tawassul Di antara macam-macam tawassul hasalal ghala tu fi hadal bab. Maka sebagian kaum muslimin terjatuh dalam kekeliruan dalam masalah ini. Ya, yeah. terjadi kekeliruan dalam masalah ini. Falabudah bin Ma'arifatil tawasulil jaizi wat tawasulil mamnu'i. Maka harus kita mengetahui mana tawasul yang dibolehkan dan mana tawasul yang tidak dibolehkan. Hattala yaqa'ul insanu fil khalati wal khata'i Sampai seorang insan itu tidak terjatuh ke dalam kecampur adukan pemahaman dan ke dalam kesalahan. Fahadababun azim Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang besar, ya. Yang terkadang orang sejatinya dia bukan teroris, tetapi bisa menjadi teroris karena ini, ya. Sejatinya dia bukan orang yang mengumbar permusuhan, tetapi bisa menjadi orang yang memerangi saudaranya karena ini, ya. Karena apa? Keliru dalam memahami tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang tidak dibolehkan. Nasehullahaladzim. Nah, demikian. Jazibul ainayatu bihi. Maka kita sebagai alus sunnah wajib untuk perhatian terhadap persoalan ini. Li alayak amru agar perkaranya tidak menjadi samar bagi kita, tidak bercampur. Tidak campur aduk. Kenapa li'anna syubuhat ha'ula'il muzullilin? Karena syubhatnya mereka orang-orang yang berupaya menyesatkan kaum muslimin. Kenapa adanya orang-orang yang mau menyesatkan kaum muslimin? Hah? Sebagian mereka mengatakan, oh kalian menuduh kami ya. Kita katakan bukan menuduh. Tetapi seseorang itu memiliki hawa nafsu dan setiap jiwa itu nafsu itu memerintahkan kepada perkara yang buruk. Sebagaimana dalam surah Yunus atau surah Yusuf. Inna nafsala amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada perkara yang buruk. Iya. Masing-masing kita punya hawa nafsu. Sehingga mereka ketika menyadari diri bahwasanya mereka tersesat, mereka tidak ingin sendirian. Butuh teman. Kenapa? Karena inilah yang terjadi pada iblis la'anahullah. Iya. Iblis ketika tahu dirinya tersesat. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Kemudian Allah mempertanyakan kenapa Kenapa engkau tidak mau menyembah dia tidak, tidak mau sujud, afwan. Tidak mau sujud kepada hamba yang sudah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min Karena engkau ciptakan Adam itu dari tanah Sedangkan kau ciptakan aku dari api. Ya. Tahu Iblis ini salah, keliru. Kenapa? Karena secara logika. Logikanya Iblis pun tahu. Dimana-mana api kalau menempel pada satu benda pasti akan merusak. Sahih? Ada benda yang tidak rusak kena api? api sendiri merasa rusak ketika tersentuh oleh api. Apa buktinya? Jahannam. Ketika apinya satu sama lain saling memakan, jahannam teriak. Iya. Nah. Taib. Sebagiannya ada dikisahkan dalam riwayat yang ta'ifah. Sebagiannya disebutkan dalam riwayat yang sahih. Saya. Nah, itu sifatnya api. Sifatnya tanah. Kalau ditempelkan pada sesuatu, akan menumbuhkan sesuatu. Sahih Betul. Nah, wa imam menumbuhkan apa? Jamur. Wa imam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecil dan sebagainya. Sifat tanah. Mana yang lebih baik berarti? Tanah atau api? Tanah. Jelas logika siapapun juga mengatakan tanah lebih baik. Tetapi ketika iblis mengatakan dengan lancang di hadapan Allah Ta'ala ta bahwasanya api lebih baik. Dan dia tahu ini salah. Keliru. Apa buktinya iblis salah? Dia sendiri yang mengatakan. Bima agwaitani. Wah ya Allah kata dia. Kata iblis. Bima aghwaytani oleh sebab engkau sesatkan aku la aqudanna Iya sungguh-sungguh kata iblis aku akan sesatkan manusia dari jalanmu yang lurus Iya lihat Bima aghwaytani kalimatnya oleh sebab Engkau sesatkan aku Dia tahu dia dirinya sendiri Mengatakan dirinya telah tersesat dia. Apa yang terjadi? Maka Kata Iblis Beliau bersumpah Bi'izzatika La'ubhiyanna sa'ajma'in Demi kemuliaanmu ya Rab Tahu Iblis juga bahawa saya Allah itu Al-Aziz Innal izzata lillahi jami'an Ya, bahawa sesungguhnya Kemuliaan itu semua milik Allah Al-Aziz Allah itu memiliki sifat Al-Aziz Memiliki nama Al-Aziz Sehingga Iblis mengatakan Bi'izzatika, lihat La'ughiyanna La'ughiyanna Sa'ajma'in Aku akan sesatkan semua manusia ia. Lihat Kemudian apa Dia mencari teman Dalam permohonannya <tuh> Faangdirni ila yaumi yub'azun Ya Allah berikan tangguhkanlah waktuku Ajalku Hingga hari dibangkitkan nanti Aku akan sesapkan semua manusia Illa, Illa ibadakal binhumul mukhlasid kecuali hamba-hambamu yang ikhlas Itu yang tidak bisa disesatkan oleh Iblis Lihat Mahfum Sehingga kita tidak menuduh Adanya orang-orang yang tersesat Dan mencari-cari orang Untuk menemani dia untuk sama-sama tersesat Itu nyata ya. Contoh paling konkret adalah Iblis Temannya Iblis adalah Yahudi Nasrani Munafiqi Ya Amin Dan diikuti oleh Ahlul Bid'ah Minal Muslimin Diikuti oleh Ahlul Bid'ah Dari kalangan Muslimin Rasulullah solat Jadi kita tidak Menuduh orang Tapi membuka fakta Iya, begitu ya. Nah, jangan kemudian bikin grup WhatsApp membuka fakta ya. Nah, kata Shayyil Anshubhatha ulai ilmu tan talil ala baghiil wal awam. Karena syubhatnya mereka mereka orang-orang yang tersesat ini. Dan tali ala ba'dinnas dia akan menyambar dia akan menjaring sebagian orang wal awam dan orang-orang awam fayajim ma'rifatul jawabi anha hatta layata bisul amru maka kita wajib untuk mengetahui jawabannya dari syubhatnya mereka sehingga tidak samar bagi kita tentang masalah ini ya bahwa ternyata tawasul itu terbagi menjadi dua. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan apa saja kita juga harus tahu. Yang dilarang apa saja kita juga harus tahu. Iya. Yeah. Jangan hanya kita mengatakan ah kamu sesat itu salah itu. Kemudian salahnya di mana? Kesesatan ini mah ya pokoknya salah, sesat sudah. Enggak ada urusan. Ya akhil bukan ini yang dibutuhkan jawaban dari jawaban kita ya bukan ini kita terangkan nah secara ilmiah ini ini nih begitu qala syekh rahimahullah taala maka dikatakan oleh syekh rahimahullah taala faman ittakhadha huwa wa Allahi wa sa'id Maka barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah itu adanya wasaid perantara-perantara yad'uhum. Yang mereka mintakan. Yang mereka doakan. Yang mereka mohon. Ka'ayakul seperti ucapannya orang yang berdoa. Ya Ahmad Al-Badawi. Ya, memanggil dengan nama Ahmad Badawi. Ya, Waya Abdul Qadir Al Jailani, Waya Husain, Waya Ali. Begitu. Apalagi Waya Jadal Husain ini. Siapa Jaddal Husain? Jangan dikira itu cuma sekedar lagu-lagu biasa, ya. Yahi, kenali kenali. Jaddul Husain adalah Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaddul Husain. Wa Abul Qasim. Misalkan, Abul Qasim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ini sarana kepada kesyirikan. Kalau dia sudah memanggil Ya Jal Jal Ya Jaddel Husaini Ya Abul Qasim Ya Abdul Qadir Ya Ahmad Al Badawi Ya Terus Apa Lagi Ya Dari Orang Orang Yang Maruf Ya Husaini Misalkan Nah Ya Husain Ya Ali ya. Kemudian Dia mengatakan Agisni Agis ini sudah syirik. Angkib ni, atau disebutkan semua, Syeikh Fulan, Syeikh wa Alan, Waliu Fulan, Waliu Alan, angkidunni, yeah, angkidunni, misalnya, ini jelas, yeah, syirik atau dia mengatakan ishi maridhi sembuhkanlah sakitku ya agisni agisni tolonglah aku tolonglah aku angkiduni selamatkan aku selamatkan aku ya nah atar raghi apa ragh raghibi dan seterusnya Fayahdifuna biasmaihim kemudian dia menyebut-nyebut dengan nama-nama mereka fahadahu syirkul akbar maka ini adalah kesyirikan yang besar artinya apa mukrij minal millah keluar dari agama Islam iya nah naudzubillah oh kamu berarti kerjaannya mengkafir-kafirkan orang Ya Ahli yang kita terangkan itu barang siapa yang mengucapkan demikian maka dia telah berbuat syirik besar keluar dari agama Islam. Saya tidak mengatakan bulan telah keluar dari Islam. Saya tidak mengatakan Allah telah keluar dari Islam. Ya saya. Nah, makanya kata Sheikh Saleh Husain dalam salah satu darsnya yang musajjal yang terekam beliau menantang atahadda atahadda katanya saya tantang saya tantang siapa yang berani menunjukkan kepadaku satu kalimat yang mengatakan syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah mengkafirkan fulan walan bawakan buktinya bawakan buktinya kata syekh Salevozi kenapa karena syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan kaidah sama seperti dalam duit kita itu tertera barang siapa yang dengan sengaja meniru ya menggandakan dan sebagainya tetek bengiknya maka apa apa hukumannya apa kibatnya denda atau kurungan berapa ya Apa berarti pemerintah mengatakan apa pulan telah menggandakan pulan telah menipu pulan, enggak kan Kalimatnya barang siapa fahami, kamu orang Indonesia bukan? Iya. Pelajaran bahasa Indonesia kamu berapa? Iya. Nah, begitu. Iya. Lihat kalimat yang umum jangan dipakai pada kalimat yang khusus. Ketika ada keterangan, dilarang kencing di sini kecuali hewan. Iya begitu kan kemudian ada yang kencing di situ apakah berarti orang yang menulis tadi mengatakan fulan hewan enggak ya itu sebuah konsekuensi dari apa dari kaidah dari aturan iya kan adapun penetapannya tidak ada di situ saya nah pelajari kalimat yang benar Eh bahasa yang benar. Baik. Li anna du'a ghairillah kata Syekh karena doa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah wa du'a anwa' libadah dan doa itu sebesar-besar bentuk ibadah, seagung-agung bentuk ibadah. Kama qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallam ad-du'a wal ibadah Doa itu adalah ibadah, iaitu yani, al-zam ibadah yang dimaksud adalah seagung-agung bentuk ibadah. Faidah da'ah غيرالله فهذا أقدام شرقي والإيادو بالله. Sehingga apabila ada orang yang berdoa kepada selain Allah, maka berarti dia telah melakukan sebesar-besar kesyirikan. نعوذ بالله سواء الدعاء مالا كان أو نبيا أو صالح أو جنان أو إنسان sama saja apakah dia berdoanya kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh, kepada jin, kepada manusia. Sama. Ya. Nah, demikian. Sehingga ikhwati a'azani wa'azakumullah. Ini. ya, Yang dimaukan oleh para ulama ketika mereka mengatakan dalam kitab. Salatul Istisqa karena pembahasan itu selalu dijadikan dalil oleh mereka-mereka yang membawa hawa nafsunya ke dalam ranah dakwah ya? Mereka mengatakan apa? Para fuqaha pun mengatakan yustahab dianjurkan ayatawassal bis shalihiin untuk bertawassul dengan orang-orang saleh kita harus tahu maksudnya apa itu. Ya. Faham? paham? Baik, nakhdhabi bi hadzal qadar. Kita lanjutkan dengan kita. Syarah Riyadus Shalihin. Nah,